Usisahau ku subscribe, ku like na comment. Kifache kisu usaliti na laana. Mgogoro mkubwa unaendelea ndani ya familia. Kisa tu ni chizi mmoja Nelson. Simulizi hii imeandikwa na Fenki David ambaye unaweza kupata kwa nambari ya simu ya 0779 sifuri. Mimi ni msimulizi wako, Clement Robert. Bii anaweza kunipata kuna mbali ya simu ya 0752 4512 Karibu tuendelea na sehemu ya 29. Maneno makali ya baba Neema yaliendelea kutoka hivyo akamfukuza mke wake. Alimfukuza mke wake pamoja na kichaa Nelson. Tulitoka toka njia ya geti. wapi pa kabisa. Nikamwomba mama Neema msamaha maana mimi ndiye nilikuwa chanzo cha kufukuzwa na mume wake. Nlenseri mwanangu, huyo usijali. Uume wangu huwa na maumuzi ya haraka. Kila ninapofanya jambo hata dogo, ananifukuza alafu anakaa wiki ananifuta mwenyewe. Sasa itatubidi tupanda daladala, twende na dongeti. Maana hapo ndipo mtoto wangu ameolewa na wale sizani kama watatukataa. Mana mme ni tajiri sana na ana pesa. Alafu huyo huyo mwanaume, yani mkoo wangu ndiye wake mme Hivya tunde tukamuombe, ili tukai kwake maana mimi siwezi kukuacha heo wendele kwangaika mtani. Hila ni Nelson, utunze hishima yako, uwe mchapakazi kazi, usidia kuniaibisha kabisa kabisa. Mimi nikampa ahadi ya kutekeleza maneno yake ali Kisha tuka undoka mpaka kwa ineema ali Tulipofika ile nyumba ilikuwa kubwa sana Mana tulifunguliwa geti la kwanza Tukatembea tena Tukafunguliwa geti la pili Tukatembea tena Dipo tukafunguliwa geti la tatu Na tukaingia palendani Wakati bado hatujaenda sebreni Nema alikuja kwa furaha kisha kamkumbatia mama yake Sasa mimi nilikuwa na harufu sana Na bado likuwa sejabadilisha nguo Nema akauliza Mama ui kijana mbuna mchafu Umameta kufanya nini hapa A, ui kijana rafiki yangu Nimenda naye nyumbani babako tukana sana na amenifukuza akasema niondoke naye turudi lipotoka sasa sisi tumekuja hapa ni jamani mama wewe una shida unaweza kubaki tu lakini oyo kaka atowezi atowezi hapa mimi naomba tu na mimi naona baba kama yupo sahii huwezi kijana kama huyu subaangalia vidole vyake vya miguu ni vilivyapasuka pasuka tazama hizo nguo zinanuka alafu mama Hisa huruma zingine sio kabisa yaani Ndipo mimi mwenyewe kazungumza Dada nisaidie. Mimi naweza kufagia, kufua, naweza kudeki, hata kupika pia najua. Nitafanya kazi, nisaidie. Nini? Yeye unipiki unipikie mimi. Unataka niarishe au unataka ni tumbo? Hivi ujioni ulivyo mchafu Hebu toka hapa. Ndipo akaita mlinzi ili aje kunifukuza. Kipindi mume wake yupo ndani akashangaa kuona wageni hawa wengi ndani muda wote. Na alikuwa amepata taarifa na mlinzi kuwa kuna mgeni anakuja. Wakati nimegeukanyuma nyuma kufukuzwa na mlinzi uhu Mama Neema analia. Na geuka kumuangalia kumwangalia mume wake Neema, Sikuwa kuamini macho yangu. Kumbe mume wake Neema alikuwa ni yule pacha wangu Steven. Tulizaliwa tumbo moja, ila yeye alichoroka kipindi mwenyekiti amefariki. Steven, ste ndugu yangu, ni wewe, ni mimi kaka kaka Nelson mke wake akasema mbibi unamjia huyu mke wangu huyu siku nakwambia mimi ninapacha wangu kijijini kila siku ninawakwambia ambaye nimemkimbia na kuja huku mjini nimemwacha yeye na teseka. ndio huyu mke wake alishikwa na aibu mno Mama Neema akasema, "Ee hey Mungu, ni kupenini, Neema mwanangu, unaona sasa ulikuwa unafukuza shemeji yako, eti mchafu. Angalia sasa, kumba unafukuza ndugu. Yule dada akasahau kama mimi ni mchafu, akanikumbatia hivyo hivi na kunikaribisha ndani. Tulipoingia ndani, nikamsimulia macho wangu matatizo yote yaliyo likuta kipindi cha nyuma. Alisikitika sana. Ha, ndugu yangu tsk. Sahau shida zote nyuma Kwa sasa utaishi maisha mazuri kama yangu Hila nisame sana Mala niritoloka Ninge huko na ningeuliwa Ninge uliwa na wale watu Nishta sahau yote Lakini sita sahau kisu kilivya matatizo mengi hapa duniani Kilitumika tumika kumuwa wangu kipenzi Kili mpenzi wangu wa that violet Paka nikarogwa nikawachizi Kisu Kisu na kiogopa, A, ah, jitahidi, jitahidi kusahau ndugu yangu Mana mimi apa tumboni ni na alama Tena kubwa Mana ata mimi ilivamiwa na majambazi wakawa nataka pesa Ilivyagoma kutoa pesa wali kistumboni, kisi tumboni. Yani kidogo ni ifet. ife Hive kisu na kiyogopa pia mke wake pacha wangu aliniomba msamaha akiwa mipige magoti Ili aleta heshima ya ushemeji Na mimi siku sita ni pia Baada ya miezi kadhaa nilipendeza sana. Nilikuwa kijana mwenye mvuto. Pacha wangu alikuwa na ofisi nyingi. Ndipo akasema hataniachia moja ili niwe bosi ofisi hiyo. Sasa kipindi anaenda kunitambulisha mimi kama bosi wa ile kampuni. Kumbe baba Neema alikuepo pale na alikuwa ameajiliwa na ndugu yangu. Hivyo mimi nilikuwa naenda kwa bosi wake. Na wakati yeye alinifukuza kama mbwa nyumbani kwake. Nilikabidhiwa ofisi nikapata pesa nyingi mno. Yule baba Neema alinifuta mwenyiwe na kuniomba msamaha. Sikuwa na jinsi nili msamhe tu, maana na roho mbaya yakutu. Ndipo akarudiana na mama Neema mke wake. Kiukweli nilimpenda sana mama Neema na limpa zawadi nyingi na kumtunza sana, maana alikuwa mkombozi mkubwa wa maisha yangu. Baada miaka mitano nikafungua kituo cha watoto yatima na kuwatunza bure kabisa. Nampaka sasa hivi nina mke na watoto wanne. Ila pacha wangu kuwa na watoto kabisa kama marehemu mjomba wangu. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Simulizi ambayo tulikuwa wote sanjari tangu sehemu ya kwanza mpaka sehemu hii ya 29. Simulizi ya kifo cha Kisu usaliti na laana. Simulizi hii imeandikwa na mtunzi Frank David. Mbaye unaweza kusoma simulizi zake kupitia ukurasa wa Facebook wa StoryLab. Pia unaweza kusoma kupitia ukurasa wa Instagram wa StoryLab Official. Vile vile unaweza kusikiliza simulizi za sauti kama hii. Kupitia YouTube channel ya The Story StoryLab Company. Nambali ya Frank David ni 0769 hamsidi na moja 0060. Mimi ni sahibu wako, Clement Robert. Unaweza kunipata Instagram kupitia ukurasa wa official la Vile vile unaweza kunipata kwa nambari ya simu ya 0752 4512788. Panapopojali wa Mwenyezi Mungu atakutanishi tena. Akutanisha sauti yangu na sikio lako kwa wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, like na comment.